Забіла довідався від проїжджих, що Труна Шевченка вже в Москві. А це означало, що похоронні процесії не минути борзни. Віктор Миколаєвич відвідав повітове начальство і просив допомогти влаштувати траурно-урочисту зустріч побував у повітовому училищі і домовився, щоб відпустили учнів зустрічати прах великого українського поета. Забіла заперіг найкращих коней, які були на поштовій станції, дістав для них царську зброю, що зберігалася на випадок проїзду з самого височайшого. Забрав найдорожчі попони – килими, якими укривали графів і князів, і рушив на Кролевець, сусідню поштову станцію, зустрічати прах Шевченка. У королівці сказав Лазаревському і Чистахівському, які супроводжували труну з Петербурга, що приєднується до них і буде до останнього дня похорону Шевченка. Адже не було у нього дорожчого друга. 4 травня 1861 року траурна процесія прибула на цвинтар Різдвяної церкви в Борзні. Труну поставили на землю. Забіла підстелив під неї килим і заплакав. Ридав, убитий горем, ніби в труні лежала людина, яка дала йому життя. До самого вечора люди йшли поминати Співця людського горя І провісника народної волі. А коли темна травнева ніч Лягла на ще повесняному вологу Холодну землю, Забіла кинув оберемок соломи Поруч струною, і ліг. Весняні зорі забирали з землі Тепле повітря. Обличчя вкрилося холодним інеєм. Він відчував, пекучий біль серця, що робив його безсилим, німим. На шляху похоронної процесії від Борзни до Києва люди стрічали і проводжали її. Від села до села. Хто не мав сили йти, сідав на забіленого воза і відпочивав. Потім поступався місцем іншому. Біля Дніпра випрягли коней з воза, на якому везли труну, Покотили його люди. Серед них був і забіла. На мосту стрівся чернігівський архієрей, письменник Філарет Гумилевський. Він підійшов до труни, благословив прах і впізнав забілу. Поет був знайомий йому особисто з частеньких зустрічей на Борзнянській поштовій станції. Віктору Миколайовичу, обізвався Філарет. Після похорону. «Напишите віршовану молитву і надішлите мені до чернігівських єпархіальних ізвістій. Прошу вас!» Поет мовчки кивнув головою. У Києві турбот було чимало. Після перенесення труни на пароплав Забіла залишив коней незнайомим людям, а сам поплив до Чернечої гори. До останньої хвилини похорону був біля труни покійного. Руками і шапкою разом з усіма носив землю на високу Чернечу гору, щоб стала вона ще вищою, і бачили її люди всього світу. А начальник Канівської повітової поліції вже доповідав київському цивільному губернатору про похорон Шевченка. У додатку серед осіб, які прибули на похорон з інших місць, під номером 19 значився поручик Віктор Забіла. Не забирав Забіла килимів, розстелив їх біля могили, аби було де сісти людям, що нескінченно йшли на Чернечу гору. Не заїжджав у Київ по коней, бо не знав, де їх шукати. Подався додому, на свій бідний хутір, щоб виплакати ще недоплакані сльози, випити Зайву чарку і тим, можливо, трохи заглушити горе. По чорні літополі над ставочком на Вікторовому хуторі Затулили небо над водою, щоб хмари не хлюпались у ній. Знесилилося заплакане серце поета, А очі боліли від безсоння, І не було вже в нього духу козачого, виснажився.